Kani, ni matumaini yangu jambo nungumu penzi musikilizaji Unaoteka sikio ni Redu Isanganilo Imetimiane wakati wakukuretia tarifa habari katika loa ya kiswahili Kwanza ni mungutasari waki Wanajumuika kwenye kamati ya tumehulu dhidi ya mandalizi seni mhula wao tathikia kikomo tarehe tano mwezi september hayo ya mebainiwa na musemaji wa wizala ya mambo ya ndani na misaada tofauti itakuwa ikitolewa na laia wa bulundi muishoni mwa mwezi juni kwa lengo la kudumisha mshikamano kwa jamii ya watu ambao wasiojiweza na panashuhudiwa uhaba wa mafute ya kuendesha gali ya Aina Esas kwenye vituo tofauti jijini hapa bujumbura na uko ugenini tutakuzi en dan ga je naar de andere kant wa de wereld. Je bent een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een na een tamati na Dorine daikeje Habari kamiri. twanze taarifa hii kwenye ukrasa usalama naibu kiongozi wa chuki kucha Burundi anayehusika na masuala ya kijamii ni muona Celesté anatuliza nyoyo wa wanafunzi wa hicho akisema kwamba watapatiwa watapatishiwa malazi kwenye bweni la Mtanga hata hivyo kiongozi huyo anasema pia kuwa katika kuotoa malazi hayo kwa wanachuo panazingatiwa alama ambazo watoto wa wanafunzi walipata ili wa weze kupata marazi hayo na hayo ya najiri badha ya wanafunzi wa chukiku hicho chaburundi wakilala mikia na muna kutopata semu za kulara kama, kama inazo sema sheria za chukiku na tunapusalia kwenye taluma hiyo ya, ya usalama ni kwamba siku katha zimepita polisi ikikamata iki, iki lai ya mujini katibu jumbura nadulu eh, nadulu za habari kutoka kwa kwa wafanya biyashara maalum wa eneo maalumu bata na pale Kwenye m, semu malum ideal za fibitisha kuwa watu kada kukamatwa siku hizi na watu hao wanasema kwamba awafamu chanzo kinacho sawabisha wao kukamatwa na wafanya biashara wa maineo hayo wanabaini kwamba kwa sasa wateja wao hawaji vili vjo kwa kufia kukamatwa eneo hilo na msemaji wa polisi anabaini anababa, ame baini kuwa ame baini kutoa mwanga katika taarifa zetu za baadaye lakini hata hivyo duru za habari kutoka katika polisi e, zaelza kwamba wana wanafanya kazi hiyo kwa lengo la kukomesha uezi ambao wamekifili jijini hapa Bujumbura na mnamo na eh, na wanao unda tume huru ya ki, ya, ki, ya kitaifa inayosika na kuanda uchaguzi seni muhula wao utafikia ukingoni tarehe 5 mwezi Septemba mwaka huu wa 2019 kulingana na miezi mitatu waliopewa kama vile muda wa hayo ni matamshi ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani akiwa pia msemaji wa wizara hiyo Terasi Nairaja aliyeleza kuwa wizara ya mambo ya ndani ina Inashilikiana viema na tumehulu ya uchakuzi seni. tumusikilize bwana telasi nairaja, na iraja haki tafsiriwa na muenzetu moize misagu. Umuguseni, umuguseni, umuguseni, umuguseni, umuguseni, tume seni ni tume huru inahusika na kuandaa chaguzi Na shiriki chaguzi ni wana inchi kupitia vyama vya kisiasa Mnyungano ya vyama vya kisiasa au gombe ya huru Mnafamu kuwa vyama vinaungozwa katika wizara ya mambo ya ndani Ndo mana tume seni pamoja na wizara yetu Tunashirikiana sana katika rakati tofauti vema Kabla ya mandalizi ya kure ya maoni kuzu katiba mpya ilio pigiwa kura Tare kumina saba mei alfumbili kumina nani Tumehio iliongezu wa muda Wakipindi cha miezi sita Kama mnavio fahamu. Lakini badaye tumehio Iliongezu wa muda wa miezi mitatu Itamaliza muda huo tare tano September mwaka huo alfumbili kumina nani Unasikia kwamba Tasisi znazo usika na kuanda Watakau tume umpia Kama olivi omba wanasiasa katika Mikutano tofauti swala hilo Lilizungumzwa. Tunaimani kuwa Raisiwa jamhuri akirikiana na usika na suala hilo, wakuwa nandaa vema wataka unda tume hiyo ili mudahuo ufike ukingoni pakiwa tayari kuandaliwa wataka tume mtia itakawi andacha guza mwaka alfumbili na amatora ili na buwana Nairaja anareza kuwa viongozi wa matalafa waleo wa madarakani kama vile kiongozi wa tarafa la nyabikele mkuwani karuzi hakika ameludishwa kazini na yule kiongozi ambaye anasimamia tarafa la kiremba mkuwani ngozi bada yeye anafanyua upelelezi na mahakama ili pajuikani chanzo chanzo ambacho kilisababisha yeye kukamatwa. Tumusiklize pia Nairaja akitafsiriwa na mwenzetu jerome ni nichoangereye matakeko agenga inuwarumakomine. Sheria mahususi viongozi watalafa zinaonyesha vema na mnavitu hufanyika kiongozi wa watalafa akiwa hayupo au amepewa kazi nyingine. Kiongozi wa watalafa kabizi alikuenda kwenye balaza la seniti. Mwaziri wa mambo ya ndani aliambiwa kuwa nafasi hiyo ipo na nilazima achukuliwe nafasi. Balaza la mini spa inakutana hili achukuliwe nafasi na kiongozi mptia. Hiyo ni kazi laisi na hiyo hitaji ya laisi na badai ataanza kazi yaki sio ya popote, pamfano inawezekana mtu au anahitajika katika haki wanyabikere alitika katika haki na alikutwa hana budi, hana kosa alipewa uhuru na anafanya kazi yaki kama kawaida haki inaendelea upelelezi wake kuhusu alivyo miliki kwa wangozi haki inafanya kazi yaki kwa haki inafanya kazi yaki Huyo alikuwa ni tirasi na iraja akiwani msemaji wa wizala ya mambo ya ndani. Badia wanao endesha shuri za, za kijasiri ya mari, e, ne, wanaeleza kufurahishwa na kuonyesha bidazao kwenye maonyesho ya biashara yaliwa andaliwa na wizala ya mambo ya inje kwenye wiki malum ya, ya walundi waishiko wa ugenini. Laia hao wanaeleza kuwa watapata watapata muda muafaka wakupa, wakupata soko za kimataifa na kuonyesha bidazao kwenye kwenye maonyesho hayo ya biashara yatakayodumu e, kwenye wiki 3 na wizara ya ya afya ina ina na wizara ya afya inatoa onyo kwa wafrika wa jangla wa ukimwi wa hospitali ya Mukwani Lumonge kwamba vidonge vya aina ya viko kwenye gala za Kamebu hata hivyo e, hata hivyo ali alisema kwamba kiongozi husika na alisema msemaji wa wizara mambo ya afya kwa kwamba Vi donge vile vya nyegara ma miatisi suti suti vi ha vi vile vya nyegara ma miaine manini vi patikana e, alisema pia kwamba la hao ali watu hizo niyo bwa na pafiri siku zigiazo wataendelea kudumiwa kama ilizo kuwa awari siki habari moto moto kupitia radio sangu Ime timiani saa 7:30 kwenye studio za redio Isanganiro nikukumbusha kwamba habari hizi unaweza kuzipokea mubashara kupike, kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni du, ni, ni w3.isanganiro.org tunaendelea na tarifa hii kwenye ukurasa wa siasa raia wa Burundi watatoa wa michango kuanzia eh, ngazi ya ya vijiji kwenye na hapo ni, ni kwenye lengo la kusaidia watu wanaoishi wa, wa maisha duni hayo yako kwenye sheria ya rais wa jamhuri ya mwezi mue, wa mwezi mei mwaka wa 2018 michango hiyo itakuwa ni mavazi chakura, pamoja na pesa na hapo ni kwa lengo la kuchukulia siku mwe, siku ya mwisho wa mwezi wa 7 kama e, kama siku malum ya ya mshikamano mengi zaidi na wenzetu moeze misagu Lengo kula siku hio ni kukusanya msada wa kusaidia raya Wasiojiweza katika wilaya atofa za nchi Msada huo ni wa kusaidia pia raya wa na na mafuriko Na hata watoto wa na oranda randa mtani Dikuri hiwa raisi wa Jamhuri ya tare kuminamoja mei mwakahu Inagiza kwamba msada wa chakula utakusanya kwenye kila kijiji Na kupele kwenye wilaya Nacho chakula ambacho kinaweza kuharibika Kinafika kinagawiwa papu hapo Kwa raya wa si kwenye kijiji hicho 一応 Nao msada wa pesa, utawekwa kwenye akounti ambayo itafunguliwa kwenye bank ya kibiashara. Akounti hiyo itasimamiwa na kamati kwenye ngazi ya mkowa. Kamati hiyo itaundwa na watu tisa kutoka wizara tofauti. Ikiwa ni ile ya mambu ya ndani, wizara ya afya, wizara ya usalama na kukinga ajali. Pamoja na wakilishi wa dini tofauti, hata na wakilishi mmoja kutoka shirika la kiutu. Hata kwenye ngazi ya wilaya, kamati ya kufatilia msada huo, inaundwa kwa mfumo huo. Kamati hizo kwenyingazi ya kijiji, wilaya mkoa zinateuliwa kwa sheria kiwaziri, hatua ya gavana na ile ya mkua wilaya. Kamati kwenyingazi ya mkua, itausika na kutoa mwelekeo pamoja na kuamasisha namna msada huo utakusanywa. Asante sana muenzetu Moize Misago na tulejirei habari kuhusu haba wa mafuta ni kuamba panashudio uhaba wa mafuta ya kuendesha gari ya inaesase kwenye vituo vya ugavi wa mafuta vilivzio kwa ojijini hapa bujumbura badia wafanya, wafanya kazi kwenye vituo hivyo walio hojiana na redio isanganilo wanaeleza kutotambua chanzo cha uhaba huyo wana laia hao wanatoa wito kwa wali wahusika na ugavi wa mafuta hayo kufanya wa uzavzo ili bila hiyo ipatikani alaka ili. Mwezekanavyo kwa lengo la kuendelea kazi yao vema mengi zaidi na mwenzi tu na mian daykaji. Kwenye Station Entel Petrol inaijulikana kwa jina la kwa katikati hawana mafuta ya kuendesha gari aina ya Essence toka jumatatu wiki jana. Na katika kate ya kinindo kwenye Station Mogas na penye tulikutana hali ni kama hiyo. Mfanya kazi wakituo cha ugavi wa mafuta ana matumaini kwamba mda wote kinaweza kupatikana na kuhusu upandishaju wa bei ya mafuta hayo huenda Ukatokana na wadawe wa sekta hiyo station delta yenyeiko kwenye barabara inawe batizu rumonge na penye wakati tulifika yeko mafutahayo ya aina ya essence haya kuepo nao kwenye station engen ya kata ya kanyosha palikuwa raia wakipiga foreni wakiwa na magurudumu na kusubiri mafutahayo mwendesha pikipiki mwenye alikuwa kwenye station hiyo alisema kwamba itakuwa gumu kwenye kazi yake juu ya uhaba huo hata kama kuna station ambazi na mafuta hayo kama kinindo city oil na kingistari ya buiza e, kumuladi ndugu mpenze musikilizaji kwa itirafu za kifundi zinazo jitokeza na nikwa mbatu marizie tarifa hizi za bari ukurumonge zaidi akina mama miya e, e, e, e zaidi ya kinamama mi, eh, mia na msini wa mutawa gatete mkuwani lumonge wako wanapewa mafunzo ya ujenzi tangu mwezi tangu mwezi mitatu ilio marizika. na nalaiya hao wanasaidia wanasilika la kopede ya mama hao wanaeleza kuwa kazi hiyo itawafasaidia kujiendeleza kwenye jis, eh, kujiendeleza kiuchumi kwa sababu ni kazi ambayo ilikuwa ikifanywa na watu wenye jisya ya kiume na tugisari ya po lumonge ni kwamba wavuvi wawiri wanaoendesha kazi za uza kivuvi kwenye bandali lakabonga laka trafani nyanzalake mkwani makamba waliperekwa na maji ya ziwa tanganyika jana ijumatano ijumatatu kumuladi walipo kuwa wanavua Gabriel bitoi anayongoza shirika la wavuvi nchini bulundi anaeleza kuwa e, bado awajapew, awajapata maiti ya watu hao ambao wame wamepotia kupitia maji hayoni hadi hapa ndugu mpenzi musikilizaji napofikia mishu wa tarifa ya abari shukrani zangu zadati kwa njini ambao mmeambatana na mitangu mwanzo haditamati ni mshukuru pia fundi mitambo bi doline daike eje ili sauti gufike mahala apote ulipo mimi nijama rivia nengenda kumana na wa again niki watakia kila helheli na usikivu muema wa radio isanganilo tutakuwa pamoja hapo jioni kisakumina moja kumradi kwenye tarifa zingine zitakazo kuwa zikijisemu hapa kwenye radio isanganilo kwa ili ya kuonana